Här är Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig, Kristina Mattsson. Ett namn som fram till nu inte har varit förknippat med våra folkminnen, det är Vendela Hebbe. Eh, henne känner vi till som vårt lands första kvinnliga journalist. Hon var verksam från sen förra delen av 1800-talet och under större delen av slutet av 1800-talet. Hon skrev i Aftonbladet och hon levde i ett fritt förhållande med tidningens grundare Lars Johan Gjärta. I unga år så var hon föremål för Isaias Tegners heta uppvakning och hon måste ha varit en grann kvinna, för senare i livet blev hon vän och granne med Carl Jonas Lowe Almqvist som tillhängade henne ett pianostycke som kallades Vändelas mörka lockar. Vid sidan av journalistiken författade hon romaner och översatte dramatik och i vår tid så har hon ju också ett eget litterärt sällskap som har sitt säte i Södertälje. Men frågan är ju varför vi ska bry oss om henne i Folkminnespodden. Jo, eh, mot slutet av sitt liv så skrev hon ett par barnböcker och en skildring som är fulla med intressant muntlig saga och tradition. Och det är en tradition som Vendela Hebbe mindes från sin uppväxt i en småländsk prästgård. En av böckerna har titeln I skogen och den hade en viss framgång och översattes till norska. Men på det hela taget måste man konstatera att de här böckerna idag är totalt bortglömda. Ingen folklivsforskare har uppmärksammat att de är värdefulla källor för sago- och sägenforskningen. Det finns ytterligare en koppling mellan Vändra Hebbe och folkminnesforskningen, nämligen hennes vänskap med vårt lands första storsamlare av folksagor, Gunnar Olav Hultén-Kavallius. Han var smålänning som vändra och kom som vuxen till Stockholm, precis som hon. och De möttes första gången i Kungliga biblioteket som den gången fanns i Kungliga slottet. Hulten Cavalius var anställd där som bibliotekarie och vändra kom för att låna böcker. I sina minnen skriver han att hon var ovanligt intagande. Han blev sen en återkommande gäst vid de tebjudningar som hon anordnade i bostaden vid Stora Nygatan för författare och tidningsmän som Almqvist, Herman Säterberg och Lars Johan hjerta. Vendela Hebbe bodde som ung fru i Jönköping och hade tre döttrar tillsammans med en ekonomiskt vidlyftig man, Clemens Hebbe, som hade flytt till USA undan sina fordringsägare. Och det var i det läget som hon bestämde sig för att flytta till Stockholm och försöka försörja sig och familjen med sin penna. En som följde med till Stockholm var hennes 16-åriga piga. Britta Greta Lövkvist från Huskvarna När Hulten Cavallius kom på besök upptäckte han att pigan satt inne med en hel repertoar av folksagor och några av dem tecknade han ner och bearbetade så att de kunde ingå i boken Svenska folksagor och äventyr. och andra sagor fick Britta Greta själv skriva ner så gott hon kunde och lämna till Hulten Cavallius. Hulten Cavallius ger oss inte namnen på sina berättare men det finns all anledning att tro att de sex sagor som sägs komma från norra Småland har berättats av Britta Greta. De är alla ganska så barnvänliga undersagor. Två av dem tillhör samma sagotyp. De två skrinen som har varit oerhört spridda och finns upptecknade i flera varianter än någon annan saga. De andra sagorna har fått namnen Den fagra valpigan. Den magiska flykten, den lilla guldskon och rottan. Och särskilt rottan är en helt underbar saga- som ger en helt annan bild av ett djur- som annars inte brukar beskrivas med särskild sympati. Det är tre unga prinsar som ges ut för att hitta en brud. De två äldre hittar både rika och vackra flickor. Men den yngste kommer till en råtta- som bor i en jordstuga i skogen. Hon är så vacker och vänlig att han blir fäst vid henne- och när kungen sedan prövar de tre brudarnas kunskaper i bakning och vävning är den lilla strå strået vassare än de andra. Det visar sig naturligtvis att hon är en förtrollad prinsessa. När man läser rottan och de andra sagorna i nutida utgår så ska man veta att de säkert skiljer sig från de sagor som Britta Greta berättade för de tre små systrarna Hebbe. Hultén Cavaliers bearbetade nämligen alla sagor som ingår i svenska folksagor och äventyr, gjorde dem längre, såg till att de stämde med traditionella sagomönstret och dessutom arkaiserade han språket så att sagorna skulle låta ålderdomligare. Och Det där gjorde att sagorna de blev riktigt njutbara först när man på 1900-talet lät dem genomgå en andra bearbetning som gjorde dem läsvänligare. Britta Greta själv framförde nog sina sagor ganska enkelt utan några krusiduller. Det intrycket får man när man läser de 22 sagor och sängner som hon själv skrev ner och lämnade till Hultén Cavallius. Vi kan höra på en av dem, legendsagan, Gud hjälper bättre än kungen. Det var två gubbar som skulle gå till kungen och tigga. När de kom till kungens trappa så satte de sig och talade. Den ene sa till den andra, Hörre bror, tror du att kungen kan hjälpa oss? Nej, det tror jag inte, men Gud kan hjälpa oss. Men jag tror förr att kungen kan hjälpa oss än Gud. Nej, svarade den andra, kungen kan ingen hjälpa men Gud kan hjälpa alla. Gubbarna stridde en lång stund och kungen stod och hörde allt som det talte och gick till sin bakare med hundra dukater att han skulle baka två bullar. En skulle dukater lägga sig en skulle inga ha. Bullarna fick var sin bulle. Den som trodde på kungen fick den som hade dukaterna, men den som trodde på Gud fick en bulle utan dukater. När de gick hem sa den som trodde på kungen: "Min bulle ser så degbakat ut, men din ser så god ut." och bytte med sin vän och åt snart upp sin bulle. Men den andres räckte så länge han levde. Han behövde aldrig tigga mer. Men den som trodde på kungen vände snart till honom igen. Då frågade kungen, har du inte brutit en bulle efter, efter du kommer så snart tillbaka eller har du givit någon annan den? Jag bytte med min kamrat för jag tycker bättre om hans. Ja, så går det alltid med den som inte tror på Gud. Det kan ingen hjälpa någon mer än han. Jag kan väl ge brödet, men Gud ger väl välsignelse. Den som vill tro på Gud så får han tigga tills han blir klokare. Mm. Ja, det här är en mycket gammal och spridd agentsaga. Flera av de berättelser som Britta Greta lämnade till Hultin Cavaliers är sannoliken inga barnsagor. Där finns till exempel sägnen om djävulen som intalar en ung kvinna att hon ska döda barnet hon just har fött fram. Men en student hinner före och säger kyss barnet. Hon gör det och kan sen inte döda det. Och man får faktiskt intrycket att flera av de här texterna är rätt knagliga och inte kan höra till de sagor som Britta Greta berättade för flickorna som godnattssagor. Det är snarare så att hon ville... Hylten Cavaljus med att eh, återge så många sagor och sängner som hon kunde minnas från sin barndom i Småland. Men hur var det med Vendela Hebbe själv då? Hade hon också någon repertoar av sagor och sängner som Hylten Cavaljus skulle ha kunnat upptecknat? Eh, nej, det finns ingenting som tyder på att Hylten eh, Cavaljus har frågat Vendela Hebbe om hon kunde berätta sagor och sängner. Men han kan inte ha varit okunnig om att hon faktiskt var väldigt intresserad av sagor. I ett brev till Herman Säteberg så nämner Wendela att de båda hade tagit del av, jag citerar, en hel hop folksagor hemma hos henne kvällen innan. Folkets sagor var på modet även i borgerliga kretsar och sagoberättandet förekom säkert lika ofta vid författarnas sammankomster som i bondstugorna. Och som jag nämnde inledningsvis så dröjde Vändela Hebbe med att framträda som sagoberätterska tills hon blev äldre. År 1871 gav hon ut sin första sagosamling och det var den som hade rubriken eller titeln I skogen. Den kom ut i två nya upplagor 1912 och 1929 och sagorna är alla korta djursagor som återges med ett mycket personligt tungfall. Man ser framför sig den gamla sagotanten omgiven av storögda barn och hon ville inte bara roa med sina sagor utan också förmedla zoologiska kunskaper. En del av de här sagorna har hon säkert diktat själv, men många tillhör den samtida muntliga sagotraditionen. I den saga som heter Svalan berättar hon inledningsvis att kineserna äter svalbon och hon fortsätter. Till all lycka för vår lilla Svala duger hennes bo som är byggt av ler icke att äta. Annars kunde människornas glups glupskhet vålla henne mycket sorg och möda och det borde skada. Hon flyger så flinkt och vackert, har så stora, mörka ögon samt är så livlig och god att det är en riktig hjärtefröjd när hon om våren kommer med sina bosättningsidéer och sitt kvitter. Hennes sång bevisar dock att hon lika så lite som andra varelser som lever i byalag lyckas undkomma för talet. Jag tog varken sissar eller silversax eller silkesnystan. Jag ljög för min fru och svor för min gud. Om jag det gjorde, om jag det gjorde, vill jag sjunka i sjö. Sjunger hon anklagande och urskuldande sig på en gång. Hon har nämligen förr i världen varit kammarpiga hos Ljungfru Maria och då blev förvandlad i den fågel av svalsläktet som här kallas Ladusvala för att hon stulit ett rött silkesnystan och en sax som hon till straff får bära. Det ena under halsen, det andra i skärten. Det är i anledning av denna nödlung och denna menhed som hon ligger på sjöbotten om vintern och icke kan stå upp igen om hon inte fått människor ande ut i sig, varför hon och ofta svävar så nära jorden och människorna, säger bonden. Man kan dock icke rätt förstå varför han kan hyssa en sådan vantro då de är så goda vänner och bo under samma tak. I alla fall tror jag icke ett ord om den där stölden, icke heller att hon ligger på sjöbotten om vintern. Fasten fiskar intygat att hon stundt dragit upp de förmenta små skälsbildningarna i sina nät. Utan sannolikt ger Svalan akt på passadvindan om hösten och följer med dem längs de stora flodgatorna mot söden där de övervintrar. Sagan om Ladersvalan som från början var kammarpiga hos Jungfru Maria, den har varit... En älskad djursaga i Sverige och är säkert rätt gammal. Man märker hur angelägen Venera häve är att avliva gammalt skrock. Svalorna övervintrar min sann, inte på sjöbotten som folk trodde förr. Hennes bok I skogen innehåller också andra traditionella julsagor som den om Duvan och skatan som byter ägg och den om flickan som får sällskap av en orm när hon äter uppblötta brödbitar i en skål med mjölk och som slår till ormen med träskeden och säger ät bröd med din självsvålding och hon är bekant med folktron att spillkråkan kan förmås att leta fram låsgräs en ört som öppnar alla lås och flera Gamla fina vaggvisor ingår också liksom ramsor som härmar fågelläten. Hennes nästa barnbok Bland trollen är inte lika folkloristiskt intressant. Den innehåller åtta längre sagor om prinsessor och feer, de flesta översättningar. Men det verkliga fyndet för en folklorist, det är en folklivsskildring som hon gav ut 1877 med titeln under hänggranarna Berättelsens huvudperson är bondsonen Alver som lämnar hembygden för storstaden men återvänder hem och blir lärare i Sokenskolan. Hon lämnade manuset till Dagens Nyheters redaktör Rudolf Wall i hopp om att, det skulle, att manuset alltså skulle kunna gå som följetong i tidningen men han nappade inte på förslaget han var särskilt avvisande mot tre av kapitlen där en kringvandrande vissångare och sagoberättare, Vis Hans, underhåller barna med sina visor och sängner. Men Wendela, hon stod på sig, hon lät kapitlen vara kvar när boken trycktes och det kan vi som folklorister vara tacksamma för för det är de kapitlen som gör under hänggranarna till en tidigare okänd folkloristisk källa av rang. Här möter man ett 25-tal småländska sängner som Vendela Hebbe måste ha hört i unga år och de är återgivna på ett mycket autentiskt sätt. Bland annat berättar hon samma spökhistoria som Astrid Lindgren återberättar i skärping hemskast av alla spöken i Småland. Det skulle ta för lång tid att återge den berättelsen eller någon av de andra längre sängerna. Men något smakprov vill vi bjuda på. och Det får bli sängnen om tomten som var van att varje kväll få ett fat gröt med smör av pigan. En kväll tyckte han att hon glömt smöret, varöver den lilla pysslingen blev så äter arg att han lurvade ner i lagorn och vred nacken av den bästa kon. Efter det styva arbetet blev han hungrig igen och gick tillbaka och mumsade ut i sig resten av gröten. När han så kom till botten fann han smöret och då blev han så ledsen över den orätt han gjort att han traskade hem efter två påsar och satte i lagorn. Om morgonen när matmoden skulle laga maten bag hon pigan hem, en sex spånor som ställde innanför för Mormor det skiner, skrek pigan, ta den andra rosa matmoden. Mormor skiner, skrek pigan igen. Då blev matmoden sinter och sprang själv och stad och skulle hämta spånsäcken och de kom till Fäustörn såg hon hur det sken ur påsarna. Den ene sken som solen, den andra som månen, i den ene var guld och i den andra silver. Och det som gör den här sängen intressant är att den avviker från det vanliga mönstret som är att tomten när han upptäckt sitt misstag bär iväg den döda kon till en granngård och byter ut den mot en levande ko som han ställer i den döda koms bås. Vishans berättelser bevarade till eftervärlden av Vändra Hebbe innehåller många exempel på genuin och ibland ganska överraskande småländsk sägentradition. Och vi tar gärna emot frågor om gamla och nya traditioner eller tips på ämnen som ni tycker vi ska prata om. Skriv då till lyssna @folkmindespodden och folkmindespoddense Folkmindespodden är producerad med ekonomiskt bidrag från Helge Axelsson Jonssons stiftelse.